Я давно не був у будинку кіно. Мабуть, років 15, а то й більше. Його вбогий інтер'єр та меню в ресторані одразу ж навіяли на мене ще більшу нудьгу. Напівтемрява тут підкреслювала жебратство та запустіння. А невибагливі воскові свічки на столах швидше говорили про нестачу електроенергії, ніж створювали романтичну атмосферу. Але, хоч як це дивно, життя тут вирувало. За кожним столиком сиділи люди, жваво розмовляли, випивали й взагалі почувалися невимушено. І мій настрій поволі поліпшився. Ось тут, саме тоді, в той день, похмурий та млявий, я побачив лізу. Це було, як навіть не знаю, з чим порівняти ту мить. Так буває в трилері, коли у кадрі практично нічого не відбувається. Ну, показують інтер'єр кімнати, камера повільно пересувається по картині, що висить на стіні, по візерунках на шпалері, спускається нижче, нижче. А глядач уже розуміє, що на підлозі, посеред усієї цієї розкоші, Зараз з'явиться труп, що лежить у морі крові. Адже сповільнення кадру нестерпне. Музика жахлива. Не знаю, чому мені спало на думку саме таке порівняння. Отже, спочатку я помітив сережку-крапельку, що зблиснула у мочці вуха жінки, яка сиділа неподалік від мого столика. Цей нестерпно різкий та миттєвий промінчик сам стрибнув мені в очі. Дивно. Вона й тоді почалася для мене з червоного вогника. Тобто спочатку був блиск, що засліпив мене. Жінка сиділа до мене боком. Нині була елегантна темна сукня, туфлі на високих підборах, Волосся підібране та стягнуте на потилиці. Висока шия. Чому я відразу зрозумів, що це вона? Ось питання, на яке не можу знайти відповіді. Навіщо брехати, що я лишився спокійним, як планував? Так, я прагнув бути спокійним. Але це від мене не залежало. Недарма згадав трилер. Мене охопив справжній жах. Від того, що нарешті збулася моя мрія – зустріти її. А ще більше, від того, що все, що я вважав минулим, прожитим і дурнувато юнацьким, виявилося таким самим болючим, Ніби до моїх грудей притисли розплавлений шматок заліза. Чи міг я підійти і невимушено привітатися? Це виявилося неможливим. Серце калатало, ноги заслабли, я прикипів до стільця. Дві чарки-горілки ситуацію не покращили. Раніше я гадав, що вона має сильно змінитися, розтовстіти чи всохнути, і тоді я подивився б на неї із прикрістю. Але навіть у напівтемряві було помітно, що ця жінка прекрасна, елегантна і так само недосяжна. Можливо, риси її обличчя загострилися, а павутинка легких зморщук вкрила обличчя пеленою, не знаю. Я бачив інше. Тобто, так як і багато років тому, не міг адекватно сприймати її зовнішність, адже довкола неї так само існувала невидима аура, яка засліплювала мене, як і раніше. Ба більше. Розглядаючи її здалеку, я раптом зрозумів, що в усіх жінках, котрі були зі мною, шукав подібних рис, збирав їх по крихітках.